Combinația. Autor, Maria Sava. E fierbere mare în cartier. În fața blocului fantomelor s-a ridicat peste noapte o scenă din lemn negeluit. Umblă vorba că vine unul de a pleca cu ceva ani în urmă la produs, în Germania, chiar din blocul în fața căruia s-a instalat scena. Acum e mare, om de afaceri. Nici nu se mai de jos din merțan. Are un umare negru cu geamuri fumurii, lucrat ediție specială pentru el. Și pentru că tot a devenit un respectabil om de afaceri, Georgică Gogulică, altădată șuț din Mahalaua Katanga, s-a hotărât să-și pune la adăpost averea și să devină un domn onorabil. Iar singura cale de a-și vedea visul cu ochii este să devină parlamentar. A făcut cercetări prin oamenii lui și a văzut că acolo sunt toți foștii lui tovarăși din tinerețe, ajunși acum oameni cu greutate și cu frâiele puterii în mâini. În plus, cât va fi sus, nimeni nu se poate atinge de persoana lui. O să aibă imunitate la fel cu toți tovarășii lui de altă dată. I-a venit cam târziu ideea, dar s-a învârtit repede. A încropit un partid cu un nume care se dea bine și la țiganul de pe vatră și la cel plecat la muncă prin toată Europa. Așa că l-a numit Partidul Romilor România Europeană. Semnătorile i le-au strâns oamenii lui într-o săptămână, a chemat la apel toți boschetarii, fetele de pe centură, manglitorii, cerșetorii, într-un cuvânt, pe toți cei care trudeau pentru bunăstarea lui, și i-au pus să aducă fiecare câte o sută de semnături: de la neamuri, de la vii, de la morți, de la cei prădați de unde ori știi, și toate în regulă cu cod numeric personal să nu ia să vorbe. Pe Maidanul, din fața blocului fantomelor, era deja adunat tot cartierul. Nu peste mult timp, a apărut și merțanul cu geamuri fumurii, din care a coborât gogulică cu un mersagale. Bățos, așa cum văzuse el în filmele cu Al Capone. Câteva matahale îmbrăcate în negru, chilug și cu ochelari de soare pe nas, deși afară se cam unorase, trepădau de colo-colo, plini de emoții, să nu cumva să fi uitat ceva. Aici, șeful!" strigă unul, care făcuse probe la microfon mai înainte. Aici e tot un regulă!" Stății profesionale, microfoane, s-audă toți amărăștenii!" Gogulică s-a apropiat de microfon. L-a împins pe unul ce venea către el cu o hârtie, pe care un biet profesoraș îi scrisese un discurs. Lasă-vă că știu ce le trebuie la oameni! Doar aici m-am născut și am trăit! Cum să nu le știu eu toate cazurile? Și, apropindu se de microfon, se adresă mulțimii, aflat în delir, după sticlele de vodcă care treceau din mână în mână, golindu-se una după alta. M-am gândit să candidez la primăria Catangăi! Fraților, pe mine nu mă interesează izolarea termică a blocurilor," zise Gugulică, arătând teatral către blocul fantomelor. Ce? Al nostru nu-i frumos?" Și... Nici străzile din cartier nu mă interesează. Noi am umblat dintotdeauna dăsculți, așa că știm să ne păzim de gropi, pietre și bolovani. Fraților, foamea este principala problemă a oamenilor și mai ales a țăganilor care trăiesc în catanga. Ceaușescu a murit ca un prost, că românilor le era foame. Am plătit un consilier tamand în America, fraților, care m-a învățat cum să vă scap de foame. Fraților, alegeți-mă primar și o vă scap de sărăcie. Promit să plantez, lângă fiecare stație de tramvai, pomfractuiferi, pruni, meri, peri, pentru ca cetățenii să aibă ce mânca. Pe maideanele din Catanga voi planta pepeni. Cât despre mine, dacă o să câștig primăria, o să mai cumpăr și un BMW. Doamne ajută, baftă, de-lo, de-lo! Întreaga adunare porni să strige din toți rărunchii. gă primă primărică, ura! Gogurică, primă primărică, ura! Trajma într-o parte a gloatei, zabar și maronul stăteau ca pe ace. Era duminică și toată lumea era plecată în weekend, așa că puseseră la cale încă o combinație. Zilele din urmă puseseră ochii pe niște material, iar prin buzunare le flutura vântul. Scuipând, scârbit într-o parte, maronul îl trase de mânecă pe zabar. Hai mâncați, și tu nu vezi că ăsta e nebun? Să mănânce el și cu măsa corcodușe până îi s-o străpezi dinții!" zise cu un soi de rânjet, de parcă l-ar fi văzut pe gogulică ronțâin la corcodușe verzi. Hai că uite, martalogul gola de americanu trebuia să mă sune de jumătate de oră. Nici nu termină bine de zis, că din buzunarul de la pantaloni se auzi un început de mânea. Făcându-i din ochi lui Zabar, puse telefonul la ureche. Alo! răspunse marocanul, trăgându-l pe Zabar mai aproape, sau audă și el ce zice american. Alo, ce faci, domne? ce să fac, șefule? Uite, te-am sunat mai devreme să vorbesc cu tine și nu ai răspuns." Păi nu, că eram pe Ha-ha! Ce-ați dă da jos, frate?" întrebă marocanul curios. Niște cupru!" veni răspunsul plin de în al americanului. Bravo, șefule, mă bucur!" și fața marocanului se leții într-un rânjet. Da, n-am luat așa mult. Cam am tăiat numai vreo șase din aia, cum le zice, bă, șase stâlpi. Am luat vreo și ceva de chile. Cam tăiat toate cablurile de acolo de la podiț. Am tăiat tot, mă, dă, nu mai merge nimic, paci. Nu mai mergea nici semafoare, nici trinuri, nimic, frate. Răsuna râsul gulghit al americanului, mândră de isprava lui. <laughs> Se porni marocanul pe un râs gâjit, de parcă era un motor înnecat. Alături, figuratul ciria lui Zabar, radia de bucurie. Îi aștepta o pradă bogată. Când zării prin preajmă un gabor, îi trase unghionțul lui Maronu să scurteze discuția. Maronu, văzând și el chipul nădușit al plutonierului în glajă, glasul și îi americanului. Bă, americanule, Aici tu mai multă grijă, dreacu!" Americanul ținut să-l liniștească. Păi, normal că am, dar să știi că data viitoare nu mai merg cu ăștia. Bă, frate, parcă scăpiați!" Da, de ce?" întrebă maronul roz de curiozitate. Nu e hotărât ce să facă, mă, frate, mă. Deci, ei, nu e cum eram noi odată, cum eram eu cu românul și cu ea din Franța. Știam ce aveam de făcut. Făceam combinația rapid, luam marfa și plecam. Ei, ba, să fure aia, ba, dacă vede altceva pe drum, să fure altceva, ba, să facă altceva. Nu e hotărâț, frate, deloc. Vrea să fure tot ce vede. Hai, bă, nu mai fi cu inima crispată așa, că dacă ești cu inima crispată nu mai faci nimic. Lasă-i, dracu să fure tot ce vrea ei să fure. E plăcerea lor." Da, mă, dar nu e hotărâșietă, e câmpul plin de gabori. Grăbiți-vă și voi cu mașina aia, că trebuie să mergem să luăm mălaiul." Maronu închise tacticos telefonul, scuipă într-o parte și după ce arunca o privire plină de scârbă către scenă, îl trase pe zabar după sine. Hai, frate, că noi avem afaceri serioase." Lasă puradii să halască micilui Bosu Lectora maia Martin